Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre păcatele împotriva Duhului Sfânt. Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt acelea prin care creștinul se împotrivește cu îndărătnicie poruncilor dumnezeiești și tuturor lucrărilor Sfântului Duh. Și întrucât virtuțile teologice, credința, nădejdea și dragostea sunt lucrări ale Duhului Sfânt, păcatele împotriva Duhului Sfânt se îndreaptă mai ales împotriva acestor virtuți. Astfel, păcate împotriva credinței sunt împotrivirea față de adevărul dovedit al credinței creștine. De acest păcat s-au făcut vinovați fariseii, care ne socoteau valoarea faptelor mântuitorului, declarându-le fapte ale diavolului. De asemenea, se fac vinovați aceia cărora le place să păcătuiască, dar pentru că credința creștină îi oprește, ei o tăgăduiesc, se leapă de ea sau o prigonesc. Păcate împotriva nădejdii Încrederea nesocotită în bunătatea lui Dumnezeu de acest păcat se face vinovat cel ce păcătuiește neîcetat, și totuși crede că Dumnezeu, fiind da tot bun, îl va ierta. De asemenea, și cel ce socotește că se va putea mântui numai prin credința lipsită de fapte bune. Deznădăjduirea în mila și bunătatea lui Dumnezeu. Sunt oameni care socot că păcatele făcute de ei sunt atât de mari încât nu vor mai putea găsi iertare la Dumnezeu, chiar dacă s-ar pocăi. Și de aceea nu mai încearcă să se îndrepte, ci păcătuiesc mereu. De acest păcat s-a făcut vinovat Iuda, care, după ce l-a vândut pe mântuitorul, s-a dus și s-a spânzurat. Păcatele împotriva dragostei sunt pizmuirea lui pentru harul ce i s-a împărtășit, pentru sporul lui în fapte bune, precum și neîndrumarea celor rătăciți pe calea cea bună. Cine se face vinovat de acest păcat nu va putea moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apoi, nepocăința până la moarte și nesocotirea darurilor lui Dumnezeu. De acest păcat se face vinovat cel care, cu toate că este creștin, nu voiește să întrebuințeze mijloacele puse la îndemână de Sfânta noastră Biserică pentru îndreptarea sa și petrece în păcate până la moarte, împotrivindu-se astfel lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dar iată ce spune Mântuitorul despre păcatele Împotriva Duhului Sfânt Celui care va zice cuvânt împotriva fiului omului Se va ierta lui Dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt Nu se va ierta lui Nici în viacul acesta Nici în cel ce va să fie Din aceste cuvinte Înțelegem că păcatele împotriva Duhului Sfânt Sunt foarte grele ele dezrădăcinează din suflet înclinarea spre pocăință și îndreptare și îl înstrăinează pe cădincios de Dumnezeu. Totuși, prin cuvintele de mai sus, mântuitorul nu spune că ele nu s-ar putea șterge printr-o pocăință adevărată și nici că pentru vina lor nu s-ar putea dobândi niciodată iertarea. Pricina neiertării unor astfel de păcate stă în îndărătnicia omului de a nu se pocăi, în împietrirea inimii lui. Cel ce săvârșește astfel de păcate nu primește iertarea, fiindcă nu voiește să fie iertat și nu voiește să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Dacă un astfel de vinovat se căiește din adâncul inimii și hotărât să nu mai păcătuiască Cere îndurarea lui Dumnezeu, atunci, prin sfânta taină a el va putea primi iertarea, căci nu este păcat oricât de greu ar fi el care să covârșească bunătatea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de trei ori de Mântuitorul, dar pocăindu-se, recunoscându-și păcatul și hotărându-se să asculte de Mântuitorul până la moarte, a fost iertat și reașezat în cinstea de apostol.